Epilógus. Felülírtam a sorsomat. És amikor az ember sötét időket él át, és találkozik egy halvány reménysugárral, akkor muszáj, hogy a bokájánál fogva szorosan ragadja meg azt a sugarat, és mindaddig el se engedje, amíg az ki nem húzza a posványból. És ez nem önzés, ez kötelesség. Életet kaptál, kötelességed, és mint emberi lény jogod is, hogy találj valami szépséget ebben az életben. Nem számít, milyen csekésségről van szó. Elizabeth M. bert. Miután kiszálltam az autóból, hosszú procedúra vette kezdetét. Ramirez halott volt, én pedig állapotban, Még mindig erős fájdalmakkal küzdködtem, és csak remélni tudtam, hogy rendben jövök. Chrissyért és a gyerekekért össze kellett magam szednem. Napokig hírzárlat volt. Nem szerettem volna, a felépülésem ideje alatt kószaplegykák terjengtek volna. Miután megvizsgáltak az orvosok és ellátták a sebeimet, megérkezett Anthony is. Nos, mondd már mi van. Sürgettem. Minden rendben. Williams elégedett a hely, amit bevett, tele volt kábítószerrel, és jó pár körözött bűnözővel. Nagy fogás. Amellett elmondtam neki, ha bár kiutattuk a vezért, halálos sérülést szenvedett. Láttad volna, milyen örömtáncotlejt a törömében. Kuncogott. Nem volt rád dühös? Miért lett volna? Megkapta, amit akart? Rámirezt. Ő is tudta, hogy nem tehettem mást, ki kellett juttatnom. Ha nem itt teszek, lebukom, és az az életembe került volna. Azt mondtam Williamsnek, hogy az öreg jobb keze egy vita hevében kicsit siettetni akarta rámi halálát, és meglőtték egymást. És én érdeklődtem, velem mi lesz? Mi lenne? Te ott sem voltál. ha hát te évekkel ezelőtt meghaltál, nem emlékszel? Közölte meglepetten. Nem szóltál neki rólam. És a tanúk aggadalmaskodtam. Mondtam már neked, ha nem muszáj, akkor nem beszélek rólad. Nem sokan láttak bemenni, akik viszont igen legtöbbjüknek gőze sincs ki is, vagy valójában. Akiknek megvan, azok nem mernek majd beszélni. Tartanának a kártel új vezetőjének bosszújától. Kacsintott rám. Akkor tényleg szabad vagyok, sóhajtottam. ki nekem kérlek, hol van Reggie? Nem kell. Tudom. Las Vegasban, a kaszinójában, ahol mindig. Megbolondult, kerekedtek ki a szemeim. Nem, éppen ellenkezőleg. Neki nincs oka bujkálni, ha megtenné, csak gyanussá válna. Okosan a tömeget használja. És így rejtette el a lányokat. Kifeltételezte volna, hogy a legféltettebb kincseidet az ellenséges szervezet vezetőjének fiára bízod. Lökött válba játékosan. Hát te tiszta örült vagy. Akkor induljunk. Próbáltam feltápászkodni. Nem, Andrew. Ha így meglát téged Krisz, engemöl meg. Bökött a kötéseim felé. éjesztően festesz. Én már nem akarok egy percet sem várni. Hiányoznak. Sóhajtottam. Ha eddig kibírtad pár nap, nem a világ, de akkor nem sebesültem görnyerten, és megtörtén állhatsz majd Reggie elé, hanem mint egy igazi vezető. Győzött meg. Pár nappal később, amikor már jobban voltam, hatlóval sem lehetett volna visszatartani. Összeszedtem magam annyira, amennyire kellett, és elindultunk Las Vegas felé. A repülőgépen idegesen tépelődtem, nagyon türelmetlen voltam már, hogy végre láthassam a családom, mikor észrevettem az aggodalmas képpel maga elé, meredő tonit. Hát te olyan vagy, mint aki citromba harapott. Nem válaszolt, csak vágott egy fintort. Jellemző. Mindent harapó fogóval kell kihúzni belőle. Na most meg mi van? Williams nem tartotta be, amit ígért. nyaggattam tovább. Ó, oh, de igen, pont ezért vagyok feszült. Gőzöm sincs hogyan tovább. Olyan mélyet sóhajtott, hogy azt hittem, kiszakad a tüdeje. Meg akarom kérni ellen a kezét. Fordult felém. – Mi? Te megőrültél ilyen hirtelen? – ámultam el. – Tudom, hogy azt mondtad, fogd be és hallgass meg! – Folytatta belém a szót. Ellen a terhes. – Te felcsináltad a nővérem? – estem neki. – Nem kellett, megtette azt más helyettem. De most rám van szüksége, és én szeretnék mellette állni. Semmit sem értek, ráztam a fejem. Elena kisbabát vár. Közölte James-el, akinek nem kell a gyerek. Sőt, ha jól értettem, akkor már Elena sem. Mocsok. Legszívesebben kitépném a szívét. Préselte ki a fogai közt. Döbbenten hallgattam az összegzést. De szarbáty vagyok. Még csak nem is sejtettem ebből semmit. És te hajlandó lennél bevállalni más gyerekét? Raktam össze a képet. Elena egy ilyen ért bármit, mindent a teljes meggyőződéssel. Különben is minden vágyam egy család. Kapok egyet. Nem zavar, hogy más a gyerek apja. Merettem rá hitetlen kedve. Ez a szenvedélyes elköteleződés olyan távol áll tőle, legalábbis eddig azt hittem. Miért zavarna? Mire megszületik, ő és az anyja is remélhetőleg már hozzám fog tartozni. Én leszek az apja. Én fogom felnevelni. Nem a vérel lényeg Andrew, hanem az, ami a szívedben van. Nem számít ki az apja. Az értékeket és a szeretetet tőlem fogja megkapni. Nagyon magabiztos vagy, somajogtam rajta. Miért ne lennék? Saját gyerekem is lehet még, és ennek sem kell megtudnia, hogy nem én vagyok az apja, Unta meg a vállát. Ennek a genetikai ízének csak te vagy a betege. Az ember maga választja a sorsát. Elég gáz lenne, ha az őseink határoznák meg a jövőnket. Gondolj csak bele. A te fiad akassza fel magát, mert az apja jelenleg Amerika legnagyobb drogbárója. Oké, okay, jogos. De én akkor is örülök, hogy kiderült rám, mire ez nem a vér szerinti apám. Szerinted változtatott volna az életeden, ha tudod, hogy ki az igazi apád? Erre akkor tudnék felelni, ha ismerném. Elnevette magát. Á, ah, szóval defektes vagy, börtöntöltelék, akkor a gének a hibásak. Mi van, ha tök átlagos ember, mondjuk orvos vagy rendőr? Akkor erősebbek voltak az anyai igének? Hát te totál hülye vagy, kopogtatta meg a fejem. Az a nagy igazság, hogy a te sorsod a te kezedben van. A döntés merre mész mindig a tiéd. Egy szónak is száza a vége. Ha ellen a hajlandó hozzám jönni, hamarosan a leszek. Vigyorgott elégedetten. Látszott rajta, milyen boldog ennek a gondolatától? Letaglózva ültem mellette. Egész úton azon merengtem, amiket mondott. Hamarosan landolt a gép, és a szívem hevesebben verte, hogy leparkoltunk a kaszinó garázsában. Sietős léptekkel kísértek reggie Meglepetten láttam, ahogy éppen Krisz-szel diskurál elmélyültem. Egy percre elfogott a féltékenység, ami azonnal tavaszálta, hogy megláttam Krisz meghatott tekintetét, amint megpillantott. Istenem, el sem hiszem. Végre, vége! A reggie való tárgyalásom rövid volt és korrekt. Nagyon korrekt. Átadtam neki mindent, amire, birodalomának birodalmának irányításához kellett. Nem tudom miért, de nem láttam az arcán azt a felhőtlen örömet, amit vártam. Hm. Apád büszke lesz. Fogtam vele kezet a végén. Azt kétlem. A szemében is sem hozok helyes döntést. De ezt az érdemet azért el kell ismernie. Célhoztam egy egész birodalom bekebelezésére. Szerinte, amit nem véres küzdelemmel érünk el, az nem érdem. Szégyen. Ez sem lesz dicsőség a szemében, de azért köszönöm. De rólam nem beszéltél neki. Aggodalmaskodtam. Nem, hogy beszéltem volna, te halott vagy. Még azt hinné szellemeket látok. Ugratott. Megsajnáltam. Vajon ha tényleg Ramirez fiaként jövök a világra, és ő nevel fel, én is ilyen lennék? Elszántan küzdenék, hogy megfeleljek az elvárásainak. Azonban nem hagytam magam lelombozni. Életem legboldogabb percei voltak, amikor este magamhoz lehettem a feleségem és a gyerekeket. Végre gondtalanul a családommal lehettem. Másnap éppen távozni készültünk a kaszinóból, amikor Egyi hangját hallottam. Andrew, várj! Ez azt hiszem, ez téged illet. Nyújtott át egy dobozt. Ez mi? Bögtem a csomag felé. Ramirez Holmiai között volt, van benne egy neked címzett levél. Gondoltam, érdekel a tartalma. Döbbenten vettem át. Mindent nagyon köszönök, bólintottam. Sok sikert! Nektek meg sok boldogságot! És ne gyere vissza kísérteni, kacagott a saját poénján. Kezemben a dobozzal sétáltam le a lépcsőn Krisszel. A kaszinóban hatalmas volt a nyüzsgés. Ahogy leértünk, Krisz pillantása összefort egy fiatal nőjével. Megbocsájtasz nekem egy percre, és már ott is hagyott. Körülkém leltem majd az emeletre szegesztem a tekintetem, ahonnan Reggie résnyire húzott szemekkel követte a két nő találkozását. Elbazsajogtam magam, mert valahogy az az érzésem támadt, az én szívem hölgye már megint olyan dologba ütötte az orrát, amiben nem lett volna muszáj. A gyanúm beigazolódott. Amikor Krisz elindult felém, majd Reggie-re kacsintva a másik nő számára nem látható módon feltartotta a hüvelykújját. Somolyogva csóváltam a fejem, amikor mellém ért. Már értem, miért volt Regi jó fej. Te voltál a kerítő nője, amíg itt voltál. Nincs neki arra szüksége, de a szerelem terén elég tapasztalatlan. Ti ma a fiózók csak hiszitek, hogy beszéltek a nők nyelvén. Elkelt egy kis útbaigazítás. Emlékeim szerint én nagyon is értettelek, hiszen ezzel bolondítottalak magamba. Ha azt hiszed, nem ábrándítalak ki. Somolygott. Amikor újra birtokba vettük a házunkat, különösen jó érzést töltött el. Hazatértem. Haza. Akkor jöttem rá, ilyen szerencsés is vagyok, hiszen egész életemben családra, otthonra vágytam, és igaz, hosszú küzdelmek árán, de mindkettő megadatott. És már nincs más dolgom, csak a hátralévő életemben becsülnöm ezt. Szerencsére a kis sem maradtak rossz érzések ez nem bánt vele rosszul, sőt, ellenkezőleg. Sűrűn kérdezte is, hogy hol a nagypapa. Nehéz volt erre válaszolnom anélkül, hogy ne volna újabb sebeket a lelkén. Nem kuszáltam össze még jobban az elméjét. Egyszerűen annyit mondtunk neki, hogy meghalt. Szépen lassan minden a helyére került. Krisz visszatért a cégünkbe dolgozni, ügyesen megoldotta a felmerülő feladatokat. Ott folytattuk, ahol abba hagytuk, csak igyekeztük nem elkövetni ugyanazokat a hibáinkat, amiket korábban. Egy hónappal a hazatérésünk után megjelent nálunk Elena és Tony. Beszámoltak róla, hogy Elenának sikerült megegyezni james szel elváltak. Tony és Elena pedig hamarosan összeházasodnak, és együtt fogják felnevelni az útban lévő kis jövevényt. Őszintén örültem a boldogságuknak. Végre Tony arcán is ott láttam azt a felhőtlen örömöt, ami minden nap az enyémen is ott volt. Én mindig reméltem, hogy Anthony egyszer összeszedi majd a bátorságát és szintvall Elenának. Közölte egyszer a konyhában sűrkölődve Chris. Te tudtad ezt. Lepődtem meg rajta. Csak sejtettem. Nem láttad, milyen szemekkel méregette mindig? De Elena James-t választotta, bár számomra még mindig értetetlen miért. Jó felnevettem. felnevettem. Hogy mondtad szíjet, a te legjobb barátod és vőlegényed volt? Az első állítás igaz, a második azonban nem helytálló, csak szeretett volna az lenni. Pehje volt, mert más ejtette rabul a szívemet. Rabul ejtettelek a szószoros értelemben. Vontam az ölelésembe. Életemben ez volt a legszerencsésebb fordulat. egy csókot a számra. Ki tudja, de az enyémben egészen biztosan. Szorítottam magamhoz. Nélküled elveszett lennék. Ringadtam. Kibontottad már a dobozt? Szegezte rám a tekintetét. Megráztam a fejem. Nem hagyom, hogy az a ember még a pokolból is megkeserítse az életem. Inkább elégetem. Te tudod, de csak az befolyásolhat, aminek megengedett, hogy megtegye. Nem is izgat, mi lehet benne. Nem, de látom téged igen. Sandítottam felé. Csak kicsit, de ez a te dobozod, a te döntésed. Oké, okay, akkor várj meg itt. Léptem el tőle, majd a dolgozó szobába mentem, és kivettem a múltam utolsó lezáratlan darabkáját a szekrény aljából, ahová sülyeztettem. Mikor letettem a nappali asztalára, döbbenten nézett rám. Tényleg készen állsz rá, hogy kinyisd Pandora szelencéjét? Vágott rémült képet. Az előbb még te bíztattál, hogy tegyem meg. Merettem a ládi Oké, okay. csináljuk együtt bólintott, majd egyszer emeltük fel a fedelét. Ahogy belepillantottam, megakadt a levegő a tüdőm felé vezető úton. Tele volt fényképekkel. Ez én vagyok kicsikoromból és az anyám emeltem fel az egyiket. Ezek pedig nyelte meg egy nagyot a karácsonyi rajzaim az apámnak. Ha bár soha nem ismertem, azért ábrándoztam egy ideig róla. Minden karácsonykor feladtunk egyet anyával. Héveken át nem is sejtettem, hogy tényleg célba értek. Rémülten kaptam a tekintetem Krisz felé. Rövid nézelődés után találtam pár képet, amelyen Ramirez volt, és én. Még azokból az időkből, amikor magam ellévett. Felfordult a gyomrom a feltörő emlékektől, miközben kellemetlen érzés fészkelte be magát a szívemben. Nem... Roskattam le a kanapéra. Van benne egy levél, ami viszont neked szól. Emelte ki Chris. Az arcomra volt írva, hogy mennyire elegem van már ebből az egészből. El akartam engedni, elfelejteni mindent. Nem akartam újabb kejtályeket, sebeket. Le kell ez zárni, Andrew. Nyújtotta felém. Muszáj. Meghalt. Vége. Soha többé nem állhat közénk. Nekem nem megy. Nem teheti ezt velem. A pokolból is tönkre teszi az életem. Ez nem igaz, huppant mellém. Ha nem hagyod, akkor nem, már pedig mi nem hagyjuk. Ez emelte a magasba a levelet az égvilágon semmi nem változtat. Az én szememben nem lesz el tőle se több, se kevesebb. Felolvasnád én képtelen vagyok rá, döltem hátra. Csak a tényleg ezt akarod. <gül> már úgy is mindegy. Bögtem a doboz felé, úgy is tudom, mi áll benne. Rendben. Hajtott a szét, majd olvasni kezdte. Andrew, drága fiam. Ha ezt a levelet olvasod, akkor én már nagy valószínűséggel alulról szagolom az ibolyát. Irónikus, mert megfogadtam, soha semmilyen körülmények között nem búcsúzkodom, most mégis ezt teszem. Talán soha nem jut el hozzád ez a levél, de én azért remélem, egyszer majd elolvasod. Életem során nem voltam gyáva ember, de azt, amit ebben a levélben közölni fogok veled, sosem volt bátorságom a szemedbe mondani. A mi kapcsolatunk igencsak viharosra sikerült, és ennek javarészt én vagyok az oka. Be kell neked vallanom, hogy súlyos titok nyomja a lelkem. Eljött az ideje, hogy eláruljam neked. Én végig tudtam, hol van az elveszett hit apád, aki után olyan elszántan kutattál. Tudom, ez a hír most bizonyára sokkol, a gondolat pedig, hogy én voltam az, aki megakadályozta, hogy rátalálj, undorral tölt majd el. De szeretném, ha azt is tudnád, én tényleg a fiamként szerettelek téged. Hogy miért nem valottam színt soha, azt megérted majd idővel. Segít a doboz, amelyben ezt a levelet találtad. Igyekeztem összeszedni a múltad legfontosabb darabkáit. Magam is szomorúan szembesültem vele, hogy mindez elfért egy ilyen kis dobozban. Amit viszont okvetlenül szerettem volna elmondani neked, hogy szerencsés vagy amiért, ha az édesapádra nem is, de Kriszre rátaláltál. Sok nő volt az én életemben is, de egy sem hitt bennem annyira, mint ő benned. Minden erőlködésem ellenére sem tudtak együtt élni a hibáimmal, bűneimmel. Emiatt nekem sosem adatott meg, hogy saját utódom szülessem, a sors azonban úgy akarta, hogy mi ketten keresztezzük egymás útját. Sok hibás döntést hoztam az életemben, de benned sosem a hibákat kerestem. Amikor találtam, más irányt vett az életem. Hosszan néztem a szenvedéseidet, és elmerengtem azon, hogy a szeretet tényleg ilyen áldozatokra lenne képes. Én soha senkiért nem tudtam meghozni azt a döntést, amit ti egymásért Sokszor gondolkodtam azon, mi történt volna, ha csak egyetlen egyszer másként döntök. Azonban mindig rádöbbentem. Én ennél önzőbb ember voltam. És az esetek nagy százalékában a sors engem igazolt. Mindent elveszítettem volna. Tudom. Éppen ezért még most sem értem, hogy tophattál el mindent egy nőért, aki idővel így vagy úgy, de össze fogja törni a szívedet. Te még nem tudod, de egyszer majd rájössz. A gyűlölet sokkal több erőt ad, mint a szeretet. Még nem mondtam lerólad. Ha mégis másképpen végződne, és nem térnél vissza, tudnod kell. Annyi bűn nyomja a lelkem, és mégis az fája legjobban, hogy sosem öleltelek magamhoz, mint egy apa a fiát. Ezzel a vallomással úgy éreztem tartozom neked. Megérdemled, hogy tudd az igazságot. A dobozban minden kérdésedre választ találsz. Velem ellentétben te más döntést hoztál, és ha már így van. Légy jó férj, jó gyerek, és jó apja a gyerekeidnek. Kriszt pedig csókoltatom, és nagyon remélem, hogy boldoggát tesz majd. Bírom a csajt, becsőd meg, szeret téged. Kívánom, hogy legyetek boldogok. Rám ez Olyan volt ez, mint egy üzenet a túlvilágról. Meretten bámultam magam előtt a földet. A dátum szerint ezt akkor írta, amikor leléptünk, hogy új életet kezdjünk, pillantott rám meglepetten Krisz. Semmit sem értek. Azt hiszem én igen. Nem szeretett volna úgy távozni, hogy megveted. Meg lehet, hogy tényleg szeretett téged a maga módján, vagy csak, ahogy ő is írta, önző ember volt. Az utolsó pillanataiban tényleg csak veled akart lenni, azzal az emberrel, akit valóban a fiaként szeretett. Nem akarta a szemedben szenvedést látni. A fiaként? Szeretett? Az az ember nem szeretett senkit saját magán kívül. Megkeserítette az életem. Ha szeretett, akkor miért raboltál a gyerekem, és miért kínzott meg, majd ölt meg hián? Egy szerető apa nem tesz ilyet. Keltem ki magamból. A nevében nem nyilatkozhatok, de Ramilaz nem volt hétköznapi ember. Fél életét egy veszélyes birodalom irányításával töltötte. Ki tudja, mi zajlott a fejében, de ez már nem is fontos. A bűnözők szándékai gyakran nem érthetőek egy átlag ember számára. Ramilaz pedig csak a saját céljait követte, többnyire nem foglalkoztatták más emberek érzelmei, még azok sem, akiket szeretett. Ha szeretett bárkit is önmagán kívül, szűrtem ki a fogaim közt. Ez azon nem változtat, hogy te tényleg egy remek ember vagy. Szeretlek. Ölelt át és bújt hozzám. Mégsem szabadulhatok, el vagyok átkozva. Számomra ez, lebegtette a szemem előtt a levelet, pont az ellenkezőjét bizonyítja. Érdeklődve vártam a folytatást. Te meghoztad azt a döntést értem, amit ő sosem volt képes egyetlen nőért sem. Kockáztattál, mindent egy lapra tettél fel. Emellett nem hordozod magadban a génjeit, nem kell félned, hogy ő uraja az életed. Te jobb ember vagy nála, Andrew. Mi lenne, ha kitörölnénk a fájdalmas emlékeket? Nem akarom kitörölni. Bármennyire is a rossz szükségem van rájuk. Ez tesz azzá, aki vagyok. Tőled válok jobb emberré. Ha nem lennél, pillantottam a doboz irányába, az egész életem elférne egy ekkora dobozban. Összeszorította a melkasom ennek a ténynek a felismerése. Eddig is tudtam, hogy helyes döntést hoztam, de már kétségeim sem voltak efelől. A szeretet nélküli életválasztása egyelő a halállal. Már nem bántam semmit. A hibás döntéseim formáltak olyanná, amilyen ember most vagyok. Voltak éles kanyarok és kisiklások, de itt volt nekem Krisz aki ezek után mindig a pályán tart majd. Biztos voltam benne, hogy így lesz. Emellett tanultam is egy-két dolgot. Először is, hogy a szabadság pénzzel nem megváltható, az csak kemény küzdelmek során lehet kivívni. Ha egyszer eladtad a lelked, azért mindig nagy árat fogsz fizetni. Másodszorban, hogy a múltam elől nem menekülhetek, mert az a nyomomban lesz, bárhová is bújok majd. A múltam hozzám tartozik, Bennem él, hiába bújok el, mindig velem marad. Meg kell tanulnom vele együtt élni a jelenben, hogy lehessen jövőm. Ráébredtem arra, hogy a múlttal nem csak szembe kell nézni és lezárni, de tanulni is kell belőle. Mindenki egészen másképpen nézi és értékeli a múltat. Most már magam mögött hagyhattam, ám sosem lehetek egészen gondtalan. Nem léphetek túl dolgokon, mert még mindig hatással vannak a jelenemre. Egyetlen hibás döntésem miatt életem hátra levő részében óvatosnak és gyanakvónak kell majd lennem. Mindig magam mögé kell tekintenem. Ebben a világban nincsenek lezártakták. A kérdés csak az, az enyém rejtve maradhat-e? Én mindennek ellenére mégis békére leltem. Mindent egy képzeletbeli fiókba tettem, de a saját és családom védelme érdekében nem ástam el mélyen. Próbáltam a közös jövőnkre koncentrálni. Hálás voltam a sorsnak, hogy Kriszt küldte nekem, aki olyan elszántan hitt a második, harmadik, negyedik esélyben, hogy megváltoztatta az életem. Az ő meginghatatlan hitével, hogy meglátta bennem a láthatatlant, és bízotta lehetetlenben, elérte, hogy megleljem a békémet. Egy valamiben mégiscsak tévedtél rám, érez. Bámultam a ládika tartalmát. A gyűlölet lehet erős, de fel is emészt. Így nem lehet erősebb a szeretetnél. Végül mégis elbuktál. Legyőztelek. Megtörtem az ördögi kört, pont úgy, ahogy Martin Luther King is mondta. A gonoszság láncreakcióját gyűlölet gyűlöletet szül, háború-háborút eredményez. Meg kell törni, vagy a megsemmisülés sötét mélységébe sodródunk. Te bűnöző voltál, és belőlem is azt csináltál, de az én fiam már nem lesz része ennek a világnak. Nekem végül mégiscsak sikerült kiszabadulnom a sötétség fogságából.